اول ما عندنا ان لفظه ان لفظ كل ما قال غزالي وتاملات مؤولين لعلي المحد المحرين ومن الغالين ثم كان ذلك يا ايمن او يهمن او خارجي او, أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وصلى وسلم وصلى الله عليه وسلم كثيرا رضاها والا برقد الله جلال شانه ادنا سيمو صلى الله عليه الله وقمي محمد صلى الله عليه وسلم كاجة عزيشاني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وفي كوي بريته بويتس الله ها استثقبوا كبيرازون شنمو اتمنت براي مسلماني Uh, Hadis, doku ik smo došli, ili u uh, našem druženju sa dielom buluđu l-maramu da Hafiz ibn Hajjara rahmatullahi haditha, im, salam, a alaihi gırsmo do hadisa u kojem Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam kaje naime prenosi su od malika ibn Khuwairitha da rakao nam ya Allaho pa sanih sallallahu alaihi wa sallam وإذا حضرت الصلاة فل لكم أحدكم. إي كاجة كدا نستوبي. نماز نكا يدن أدواس بروتي أزان. نكا يدن أدواس بروتي أزان. حفظ ابن حجر كاجة أخرجه السبعة. بلنسيه سدمرتسة. نتي كوسو سدمرتسة نتي كتب ستة. زيدنا سإمام أحمد. نتي بخاري مسلم. ساقبلهاتي سنينة إمام أحمد سوى مسند. مجدي الكوستوبي جاء حفز ابن حجر رحمه الله عليه او دعنا وهو سمو ديو سمو ديو ازانا سمو ديو مالك بن حويرث كاجا دخل اسم الله ومصنيك صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي كاج اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ده وسم الله عليه الصلاه والسلام زين ljudi izmog naroda to jest iz mog plemena fa aqamna 'indahu 20 leyla bas ma kud Allahu wa pa kasanika salatu wa salam ostali 20 noći i kan rahiman i kaže bio je milostiv i blak znači od Ali ibn Huwayris najdašha bashta znači da Allahu posanika pa alayhi salatu wa u oti 20 dana odnosno 20 noči u kojima su boravili s Allahom i poslanikom wasalam, da je bio blag da je bio da je bio milostiv. I to je, da kažemo, bila osnova obhođenja Allahovog poslanika wasalam, prema ljudima. Znači da je bio milostiv, da je bio milostiv i da je bio, da je bio blag. I zato često skrećemo pažnju, znači ne ovu stvar, znači da musliman, bogotovo koji prenosi znanje, i poziva dude da mora da se okiti ovom osobinom. A to je blagošću, a to je sabunom, to je milosti. Znači da ima milost u svom srcu prema drugim ljudima. Znači ti se sa drugim možeš razići. Da kažem u smislu, pa makar evo da kažemo najgoren slučaju da je čovjek nevjernik. Znači osoba je nevjernik u kufru. Međutim ti si milosti prema njemu. Zato što mu žali iš uputu. Znači, zato što mu žali iš uputu. I e zato to, s so govorili, arhamu nasi bil nasi, arhamu lkhalqi bil khalqi, ahli sunnata. Da su sledbanice sunneta najmilo stivijaa stvarenja prama stvarenjima. Najmilo stivijaa stvarenja, prama drugim stvarenjima su ko sunnata. sunneta. Znači? zašto Za to, što im žali istinu. Če Allaho pa sanih salatu wa Ja bio blag prema ljudima, bio je milostiv prema ljudima zato što im je želio istinu. Zato što im je želio da krenu da krenu pravim putem. I zato, kao što se kaže, spominje s književnosti knježevnosti, Izraka kaže nije miskin ko nema oca. U stvari nije jetim ko nema oca. Znači, nači, u orapskom miziku jetim, ali jetim i jutim znači onaj ko nema oca, neko nema majke, nego onaj ko nema oca. Zato što je otac taj koji dijete, znači, da kažemo odgaja i diže ga. Znači, se, kod nas se kaže jetim i ko nema majku. Međutim, u fikskoj terminologiji, u orapskom izku je jetim onaj koji nema oca. Pa makar da ima, makar imao majku. Kaže, nije jetim onaj ko nema oca, nego je pravi jetim onaj koji nema znanja i edeba. Nego je pravi jetim onaj koji nema znanja I Edeba. I zato zamisli koliko god kod imaš imao znanja, kako će ti to znanje koristiti ako nemaš Edeba da ga drugom preneseš. Znači isto kao trgovac može imati znači, radnju na najbolje mjestu. Može imati robu. Međutim, ako je grub, ako je osor, ako je nekulturan, znači ko će doći kod njega? Znači ko će doći i tršiti svoje vrijeme i saborati na nečijem, da kažem, tarsaluku, na nečijem ovome. Znači, kao što trgovac ne može svoju robu, tako čovjek koji je na istini ne može, znači, da prenese istinu osim sa blagošću. Znači, osim da bude blag, osim da bude milostiv. A milostiv, kada je čovjek milostiv, kada ljude voli, znači, to u njemu budi želju i želja se rasplamsa da drugima želiš da istina dođe da istina dođe do njih da istina dođe do njih kaže falam mahra shoqana ila ahalina ikaje kada je vidi našu brigu kada vidi onošu željnu znači da smo se poželjeli da se vratimo svojim porodicama znači i svojim kućama i ovde se vidi znači da Allahu poslanik alejhi salat ve selam šta kana yura'i durof nas znači da je vodio računa o stranim كاج يركنون ام يرجعوا فكونوا فيهم. إвратتسه. إвратتسه свом племеном. فكونوا فيهم إبود تمجنموا وعلموهم. إكاج يподучавајте их. То је односно што сте чули, што сте научили то поучуте своје племе وصљوا إкланяјте. فاذا أحدكم. إكاج је када наступи време намаза нека Neka jedan od vas prouči, neka jedan od vas prouči ezan. I onda se i kaže se walli yumukum akbarukum, inka naibati menjumama, to jeste ste najstari, neka, neka bude, neka bude, imam. Znači ovo je šta, znači ovo je znači, citat iz Ima iz uh, ovo je citat imama, imama Buharija. Ono, znači što su prije svega ovaj hadis uzeli kao osnovu jeste za propisanost, znači jeste za propisanost E, za propisano ezana. I znači da je ezan, znači na osnovi propisan shodno razila ženu, znači kojih smo, znači kojih smo spomenule, a to je da li je znači farski faet, znači farski fae kao što kažu, znači učiteljaca belijskog mezeba ili je sunnet, kao što kažu, kao što kaže džumhur s tim što i veliki broj oni koji kažu da je sunnet, kažu ukoliko bi stanovnici jednog mjesta ostavili ezan, protiv nje bi se povela, znači borba to jeste tražilo bi se Da, znači, tražilo bi se šta? Znači, da uspostave da uspostave ezan. Naravno, e, učenjaci spomniju također koliko ezan da bude u jednom narodu, u jednom plemenu, u jednom gradu, znači u jednoj Nahi, u jednoj Kasabi, znači da bude koliko je potreba. Jer je osnova da muslimani, muškarci, namaz klanjaju gdje? Da klanjaju u džami. I zato, normalno, ako je kasaba taka, znači tolika, znači da je dovoljna jedna džamija, je jedan ezan. Međutim, ako je veća, načon da biti dvije znači otprilike da svaka na mahala ima znači mesdžid znači kao što to jeli, znači možemo vidjeti iz priloženog iz naših gradova kasaba znači gdje su ljudi sa ko malo vidite znači u jednoj mahali znači vidiš dvije tri džami znači zašto zato što su ljudi znači s potrebi da ljudi sa lahkucom mogu da odu i znači da obave namaz da obave da obave namaz u da obave namaz u džamatu Uh, majuti mučenjaci su ovaj hadis uh, ovaj hadis spomenali kao što je spomen uh, također kasni znači da je propisano i također musafir naputu, dok je na putu dok putuje da prouči da prouči ezan druga sar koju razumijemo iz ovog hadisa jeste da nije dozvoljeno da se ezan prouči prije vremena jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže idha hadaratis salat ikada duje namas znači bukvalan prevod bi bio i kada Znači kada dođe namaz, znači kada dođe vrijeme obavljanja obavljanje namaza. Znači na u osnovi, znači ovdje se prije svega razumije kada nastupi, nastupi vrijeme. Što znači da nije dozvoljeno da se prouči ezan prije nastupanje vremena. I to smo već govorili, znači prije nastupanje vremena znači nije dozvoljeno učenje, nije dozvoljeno učenje azana. I ukazali smo na grešku koja se dešava kod nas, a to je da ljudi Znači ono, u jednom dijelu zime, znači kada podnije nama nastupa nekoliko minuta poslije 12 sati, da uče baš kao u 12 sati, znači pravo uče nekoliko minuta prije vremena. Znači to je greška. I osnovi takav ezan se ponavlja. I opasnost je toga zato što neko iz neke potrebe može obaviti namaz, a onda je obavio namaz prije nastupanja, prije nastupanja vremena. Međutim, ovo nije u suprotnosti ili kontradiktornosti znači sa onim što smo spomenuli i kazali, Znači, o propisanosti ezana prije nastupanje sabah namaza. To jeste, o propisanosti učenja ezana po noć. Kao što je to omišljenje velikog broja uleme i također omišljenje Ebu Jusufa, znači učenika imama Ebu Hanife. I zato ko je bio na Hadžu ko je bio na umri, to je primijetio. Znači, da postoji znači, ezan prije nastupanja vremena, sabahskog. Međutim, to je namaz, znači po noći i učitelji kažu da se usti posle pola noći ili kako smo već kako smo već e, pojasnili. Dakle znači, to je to je baška. Dobro. Sledeća stvar koja se uzma iz ovog hadisa jeste znači da ode se kaže idha hadarati sala kada dođe vrijeme da obaviš namaz. Šta to znači? To znači da možeš da proučiš ezan na primjer ako se nađeš negdje, na primjer negdje putujemo, jer otišmo ne može Da kažem malo kao što je sada aktuelno da primjer logovanja logo ili izleti. Mi došli smo negdje, na ideja na primjer eh, hoćemo da hranijemo jecio. Međutim svi smo tu na okupu. Negdje u nekoj vikendici na nekom mjestu i hoćemo da odgodimo da odgodimo na primjer za jecio za 1/3. znači zato što je pohvano kao što smo to govorili. Dači onda kada atirnemo da obimo namaz, onda ćemo proučiti, onda ćemo proučiti ezan. Znači nema zapreke da tada, da onda proučimo, da onda proučimo ezan. I zatim također, znači kao što sam kazao, znači ovaj hadis uh, su učenjaci spomenuli, uh, znači spomenuli da je propisano da se prouči ezan i kada je čovjek na putu. Znači kada putujemo i stali smo i hoćemo da kanjamo džamatile, tak također je propisano jer proučimo ezan. I zato ima Buharija znači ovaj hadis u svom sahihnu spomenuo pod poglavom, babu li uedzin في السفر مؤذن واحد. كاجة. أني كي قالوا نكا نبطواني بل كمبطواني نكا أزان نكا, مي... نكا أزان بروتي يدن مؤذن. سيدة حديثة يس كيف يسمى الحمز بن حجر رحمت الله عليه يستحديث جابرة رضي الله تعالى عنه دي الله بسانيك عليه الصلاة والسلام كازاو بلال إذا أذنت فترسل كاجة. كدا بود يشوش أزان فترسل بلاكو غاوش terassul znaczy da učiš polako da ga razučiš wa idha aqamta fahdur akaže kada budeš učio i kamet onda ga uči brže kaže waj'al bain adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugh al-aklu min aklihi akaže izme ju adzana iqamata ostavi onoliko vremena Ovaj hadisi za biložimam tirmizi, i jo ga slabim. Znači, vajna če hadisi je slab. Znači, odma da znači, međutim, hafzim na hađer ga ispomenu. Znači, potpunija predaja, potpunija rivajet ka uh, ovog, uh, ovog, znači, hadisa jeste, da je postanik, a.s.v. reko, ja bilal, o bilale, idha edzante feta resan, kada bude ješuću ezan, uči ga svarije, wa idha aqamte fahdur, a kaže kada bude ješuću i kamet, uči ga bržej. وجعن بين اذانك وقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. اي كاجيزمجوزانا اي كاميتا اوچني توليكو دا اوناي كو ييديه دا може да заврши са храно. والشارب من شربه يوناي куи пе да заврши دخل لقضاء حاجته. اي كاجي اونай кои трпи нужду да ja wala taqumu hatta taruni inamuta ustati saduk manabi znači ova ova ove riječi wala taqumu hatta taruni su i radostin majući inse mimo toga sam mimo toga je slabo znači slab znači ovaj hadis znači u sebi ima slabosti i sad odeni ovaj želim da spomnim znači uzrok slabosti znači radi koji se nalaze koji se nalaze Abdul Mun'im i drugi koji se nalaze u ovom u ovom se ne majući učenjaci ako je hadis u sebi ima slabosti su znači era kli znači, shodno shodno ovme hadisu I znači učenjaci kažu da je pohvalno kada se uči ezan da uči da se ezan uči duže. I zato je znamo, je tako, znači da se ezan uči duže nego što se uči kamet. Znači neispravno je znači da neko ako dođe da uči ezan da dođe i kaže Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ne nego ezan se uči, znači duže. Mađutim pored toga, znači ne se da se pretjeruje u meddovima. Znači ne se da se pretjeruje u meddovima. Znači kao što ima sad Naci ezan možda sam govorio znači više liči možda na izvođenje nego što je ezan. Naci zna se jel da kažem kako se kako se uči ezan znači bez pretjerivanja, bez pretjerivanja u dužinama, znači u melodijama i tako dalje. Međutim po svojoj prirodi ezan biva duži. I da kažemo spori. Međutim za razliku od ikameta. Za razliku od ikameta. Naci ikamet biva I kamet biva, znači, uči se brže. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhedu en la ilaha illa Allah, ašhedu ena Muhammadan Rasulullah, haja ala s Zašto? Znači, zato što su ljudi tu prisutni. Znači, zato što su ljudi, znači, tu već prisutni. Sada se postavlja pitanje koliko, znači, je li određeno koliko se ostavlja između, koliko se ostavlja između ezane i kameta? Znači, je li propisano, znači, je li određeno striktno koliko se ostavlja vremena između ezana i i kameta. Znači kod nas je da kažemo ostavlja se toliko koliko se klanjaju sunneti prije. Međutim u osman je propisano znači da sstavi toliko znači da ljudi otprilike znaju kada će posle ezana nasupiti kamet. Znači da onaj koji ne zna da kažemo ljudi prije nisu imali satove. Znači konimo sad da kažemo sad čovjek nešto radi da kaču ezan znači da mu bude dovoljno znači kaču ezan da ostavi taj svoj poso Ako je potrebno dođe u WC, znači da sabdesti, da dođe u džamiju i da, znači da zatekne, da tako kažemo, da zatekne i kamet. Da zatekne i kamet. Tako da učenjaci nisu postavili određenu da vremensku, da kažemo, granicu koja je između Ezana i Kameta. Znači čak su neki spominjali, znači Imam Buhari na primjer, Sonsa i Ihu, Uh, spomenao u po poglavlje koliko je između ezana i kameta koliko je između ezana i kameta i spomenuo je hadis Abdullah bin Mughaffala i de se kaže baina kulli adanainis sala je spomeno hadis između između dva ezana i namaz između svaka dva ezana i namaz nešto se misli između svaka dva ezana između ezana i kameta znači dozvoljeno je znači ovde metaforički da kažemo da se i kamet nazove da se i kamet nazove ezanom Međutim ono što je namjera, znači ovdje je potrebno znati, znači da nije precizno i koncizno, koncizno, da nije precizno određeno koliko biva između zana i kameta. Međutim potrebno je znači da onaj koji čuje ezan, znači da može da dođe i da stigne, da tako kažemo da stigne na da stigne na i kamet. Također poslije toga je havzim na hajan naveo opet hadis opet u njemu ima slabosti. Znači opet ga ja zabilježimam Tirmizi valehu kaže i on to jest ion prenosi to se prenos imam Termizi od Abu Hurajre radijallahu taala anhu da poslanici sallallahu alayhi wa sallam kazao la يؤذن وإلا متوضئ ne je za anuči osim ko ima abdest osim ko ima abdest osim osoba pod abdestom I ovaj hadis je također ovaj hadis je također slab Međutim, tim majhud tim je li uslov da ezan učio naaj ko ima abdest može li čovjek bez ezana pročitati bez abdesta pročitati ezan Može, znači učenjavacom stvarno je ništa učenje Ezana da čovjek bude pod abdesom, da je, da je to pohvalno, mustahab. Znači može se desiti, da kažem u iznim, iznimnim situacijama, znači da čovjek šta, znači da se desi da bude e, bez abdesta, međutim proučiće, znači nema, da prouči Ezana nema zaplike. Znači čak učenjaci su spominjali da li osoba koja je džunup, da li je ispravno, da li je dozvanilo da ona prouči, da ona prouči Ezana i tako A dalje. međutim kada je u pitanju kada je u pitanju osoba kada je u pitanju osoba znači koja nema abdesta znači dozvoljeno je međutim mustahabje da prouči da prouči ezan pod pod abdest Zatim je poslo hafez ibn Hađar rahmetullahi alejhi ispomenu uh, znači da kažem opet dva hadisa u kojima ima slabosti a to je uh, dali ona osoba koja je proučila ezan da li će ona proučiti kamet ili može jedna osoba proučiti ezan druga i kamet كاجو زيادة ابن حارثة سبلانو سيد الله بسانيك عليه الصلاة والسلام كازاو من أذن فهو يقيم وضاعفه أيضا كاجو هديسي تكود يرسلب او بيد كايزة بيليه جو ترمزي ديس من أذن فهو يقيم كووشي أزان انشا بروشتي إي إقامت انشا بروشتي إقامت مجدتي ما مابو داود يسبمينه حديث عبدالله بن زيد ديركو أنا رأيته نحن عبدالله بن زيد ديركو عبدالله بن زيد كوي ونا يصحب كوي في usnu ezan. Znači to mi smo već govorili. Kaže, ja sam usnu vidio ezan wakuntu riduhu. Ja sam tiio da ga proučim. Međutim, Boži poslanik alaihissalatu wassalam je rekao Bilalu da ga on prouči, a meni rekao faaqim ente. A ti, kaže, prouči i kamet. U so, svakom slučaju da skratim kao su pitanje ova dva hadiza, znači dozvoljno je da jedna osoba prouči ezan i kamet. Međutim, također je dozvoljno nači da jedna osoba prouči ezan, a da druga osoba دا درگا أسابة پروچي دا درگا أسابة پروچي کامت كاژه اتا كوجر زاتم كاژه ونبه هريرتا رد الله تلا عنه دابو هريرتا رد الله تلا عنه سبراسي دا الله بسانه صلى الله عليه وسلم كازاو أل مؤذن أملك بالأذاني والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه كاژه موزين يتاي كوي اما نايفيشه پرونا ازان امام اما نايفيشه پرونا ايقامت I ovaj hadih zabiložio Ibna Adi i ucijenio ga slabim hadisom. Bijhaqi prenosi slično od Alija radijallahu ta'ala, od Alija radijallahu ta'ala anhu. Uh, ovo je također znači, hadis slab, međutim učinjavci rekli, znači shodno ovome hadisom, to je, znači šta? Znači da je mujezin taj koji je najpreči znači u stvari koju uči ezan kada nastupi vrijeme. Kada nastupi vrijeme. Međutim, uh, ko je najpreći da odredi kada će se proučiti kameti? I kamet. Ko je najpreći? Imam. Znači, ima može. Znači, e, naprimjer, desi se nekada klanjamo i sad, naprimjer, desi se ja sam, ja sam imam. I došla je, došla je osoba i zakasnila u redu. I, naprimjer, vidim ostalo, ostalo još reka da klanja. Znači, ima može da kaže mu jezinu pričekaj. Znači, ima može da kažemo jezinu pričekaj. Ili... Na primer s druge strane, na čisto tako dođe čovjek i baš zakasnio. Znači nismo sad to povezani da ga čekamo da on klanja, da on klanja šta? Znači da završi sa sunnetom. Znači pa da onda onda proučimo, da onda proučimo. Ezana, ja zašto? Zato što ima ljudi možda koji, znači čekaju da klanja je da se vrate svom, da se vrate svom poslu. Jer oni koji su došli, koji su došli prija, ezana ja na vrijeme i tako dalje. I zato učenjaci kažu da se ova stvar također vodi računa za računima koji su došli prije ezana, na primjer u iščekivanje namaza. Uglavnom, taj se stvar vraća na procjenu imama. I imam je najprećiji. Znači, određenim situacijama imam, ako kažemo mu jezinu šta, znači imam ako kaže jezinu uči ezan, nek uči, uči ezan. Ako mu kaže pričekaj, pričekaj. I zato se dešava jedna greška. Znači, desi se nekada dođemo u džamiju, I desi se, na primjer, nema mojzina. Znači, imam je taj koji čarečna ko me uči kamet. Ne dođe sad neko upadne, vidi nema mojzina, ili možda ne zna mojzina i on počne učiti kamet, Allahu ekbar, Allahu ekbar, znači dođu ljudi i kažu ko je ovaj sad, dok sada da uči kamet. Znači, ne, stvari, ne idu tako. Znači, imam je taj ko ima najveće pravo na ikamet. To jeste da kaže kada će se ikamet, kada će se ikamet učiti. Kada će se ikamet učiti. Dobro. ثم حافظ ابن حجر رحمت الله عليه ودى سبمينه حديث نكرا يزور شئسة دواء حديثة وكوية ما سيقول ونكين صفارما كوية سوى نكاجم ونكين بريدنا ستما وكاجه پرنسي سود أنس رضي الله تعالى <تصفيق> عنه <تصفيق> ده الله بسانيك عليه الصلاة والسلام ركا لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النساء وسحهاه ابن خزيمة Ka Hadena sa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik alayhi salatun ve rekao ne odbija se doba između ezana i ikameta. Ne odbija se doba između ezana i ikameta. Prenosi ga Nasa'i a Ibn Huzejme ga oceni vrlo dostojnim. Znači imam Nasa'i ima više svojih dijela, znači da znate, znači imam Nasa'i, imam Sunan, ima dva Sunena, Sugara i Kubra. Mali i veliki Sunen. I većinom kada se spomene Sunen misli se na Sugra, ne na Kubra, na mali Sunen. Međutim, ovaj hadis je prnio u velikom sunanu djelu i u svom dijelu amelu lijomi wal lejla. Znači, nije, nije u malom sunanu. Znači, ovaj hadis ukazuje našto. Znači, ovaj hadis ukazuje da se, ezan, da se između ezana i kameta prima dova. Znači, je došlo je u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Znači, je je više vremena i mjesta kada se znači, dove primaju. Od tih uh, vremena i mjesta jeste između ezana i kameta tjela vas na gradu iskoristi, znači obrate poželju na ovu stvar, a normalno ovaj fadilat može stići znači onaj koji dođe na vrijeme. Znači onaj koji dođe, koji dođe e, na vrijeme. I zato se prenosi od, od selefa da su govorili, kaže da je ezan za one koji su u gafletu. Da je ezan za one koji su šta? U gafletu. Znači oni koji su budni srca, znači oni dođu u džamiju prije, prije ezana. I čovjek kako dođe prije ezana, Znači, da kažemo ili dođe baš u vremenu jezana, znači, mnogo se vapa zaradi. Znači, kao što ćete vidjeti iz ovih hadisa koji će doći. Jedan od ti se vapa jeste, znači, što ponavlja je za jezano, da vi koja nagrada dolazi tu, međutim, mjesto što kad klanja sunnete, znači, što vam opet ostaje vremena da dovi. Međutim, to je vrijeme kada se doba ne odbija. A čovjeka nema, a da ni u potrebi za nekoj stvari, ili za sebe, ili za nekog drugog. I zato učenjaci kada govori o Dovama, znači o Dovi občento kažu, kažu, uh, man ulhimat do'a, faqad uriede bihi l'ijaba. Kažu, koye nadahnut Dovom, koye nadahnut. Znači Allah ga nadahnu da Dovi za nešto. To znači da želi da mu da zove. To znači da želi da mu da zove. Jer uzvišani Allah t.v. ta'ala kaže, wa qala, rabbukumu do'uni, astajib lakum. I vaš gospodar reče vi me zovite ja ću, se, ja ću vam se odazvati. I zato su učinjanci rekli men ulhimadua faqad urida bihi alijaba. Ko je nadahnut da dovi za nešto, Allah dželešanu hoće da mu se odazove. Znači nadahnuo ga je kako bi mu se odazvao na tu njegovu na tu njegovu do. I zato vidite kako šaitan odvraća ljude da kažem ljude pogotovo koji sokrenu od znanja. I zato vidite da nije dovoljno samo hayr da čovjek žele hajir. Znači, čovjek žele hajir, a koliko onih koji žele hajir, pa pogreši u tom hajiru. Znači, onaj koji želi hajir treba da nauči ispravno znanje. Jer koliko ljudi hoće hajir i žele hajir, pogotovo u nedećama kad izadesi, i onda, na primjer, idu na kakva mjesta ili na kakva vremena ili na kakve dove, znači, misle da se to prima, Znači, da kaže, misle da se, da se te dove primaju. jelo Jel u redu? Ili, da kažemo da je na neko turbe, ili odde u neku tekiju, ili odde u neku, da kažem, određenu mjesti džamu, ili na neko određeno mjesto. Ni za što zato ne postoji dokaz da se tu, da kažemo, išta prima, niti uoč ovog dana, niti uoč onog dana itd. Međutim, pogledaj, ovdje ti došlo jasno. Znači, vrijeme koje se u danu ponavlja između ostalog, jedno od tih vremena koje se ponavlja pet puta, je između jezana i kameta. I zato imaš potrebu, znači stavi tu u tu svoju potrebu. Znači nek to bude vrijeme kada ćeš pokucati, znači kada ćeš kucati na vrata Allahove tabaraka vata'ala, kada ćeš kucati na vrata Allahove tabaraka vata'ala milosti. Znači to je vrijeme, znači između zane i kamete, kao što je znači, došlo u ovom hadisu, znači da se šta? nađe znači šta? Da se prima prijma dova, to jeste da se dova odbija. Kaže od Đabira radijallaha tala anhu, сапрено си и ово је последњи хадис који хафиз бин хаџер спомену у поглављу езан каже да Аллах посени ка عليه салат ва салам каже и он ко каже хина исмуа ният ка каже када чује езан аллахумма рабба хазихи даувати аттама значи про она آتي محمدا الوسيله والفضيله كجوداري محمد وسيلة في فضيله znaczy wasilec samisli znaczy na miesto u jannatu ko najblije usvishenom allah tabarak wa taala ko najblije kao znaczy kao co doslo w komentarzu ko najblije najblije Na drugim stvarenjima. وَبَعَثْهُمَ قَامًا مَحْمُودًا أَلَّذِي وَعَتَّهُ I kaže proživi ga na mjesto koje su mu obećao. Znači proživiga na način kako su ga obećao. To jeste kada ga svi ljudi vide, znači da ga šta? Znači svi ljudi koji ga vide da ga prepoznaju. Kaže أَلَّذِي وَعَتَّهُ كَيَسِمُ Znači koje su šta? Znači koje su mu ti obećao. Znači ovo ovaj, ovaj ovaj je, ovaj hadis je, ovdje Hafiz ibn Hađar re da gasabilla je la četvrtca. Međutim, misna je da ono je sahihu Imama Buharija. Načevo je poznata dova. Želim samo da ssovem neke nekoliko stvari, a leva sam gradio ko ne zna ovu dovu neka nauči. Načije zašto zato što je došla da laho postani kaže ko prouči ovu dovu, hadis se kaže halat lahu shafaati yoma alqiyama. Nijam šebiti dozvoljen moji šafa govoriš tvana sudjem dan. Načije pa da zaslužiš šefaat, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallama nesu u ni njemdanu nije mala stvar. Znači šta znači šefa'at? Znači ljudi u svakodnevnom životu načoće da dođu do neki stvari tražeš tijelu. Trebatiš tijela za ovo, trebati poznanstvo, za ovo, trebati poznanstvo, za ovo i tako da li. Znači šefa'at znači nesu u njemdanu kada budeš imao potrebu, da, milanih, Muhammad, wasallam, svarai, da Allahu milanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koja cvi stvarajte je najbližnji allahu tabarika wa ta'ala da se zagovara za tebe. Kako se to postiže? Postiže se generalno sljeđenjem sunnata Allahovog poslanika, a.s.w. Međutim, postoje određene stvari koje ako čovjek čini, odnosno bude činio, znači imaće šefaat. O tih stvari je koji? Znači, o tih stvari je znači da proučiš ovu dovu. I zato ako ne zna ovu dovu, neki nauči i neki ustraje na njoj i ima priliku da zasluži šefaata Allahovog poslanika, s.a.s. عليه عليه وسلم بجوتيم ونكيم تنقى ما يلنكيم ديلا ما سابرنسي دداعنسي وزو ودوك وكويمة إما أسلبستي أتوى نبري مدى سيسبوني والدرجة الرفيعة آتي محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ناچه وضعي وضعي دداعتك والدرجة الرفيعة ناچه إذالكو درجو وذيشنو درجو يسلب ناچه إذا بيلا جبن السني Nači, sun dioo 'amalu li, 'amalu il-yom wa-l-laila, načunio ima sabost. Također na kraj ove dodaje da se kaže innaka la tuhlifu l-mi'ad, također uto mdodat ku ima sabost. Nači to je spomeno Beihaqi, ma'juti ima uto mima sabosti, a ja, kusoneki su načunija suvel koji spomenu ali, spominjali. Uh, primjer ibn Qayyim je spomenu ovaj dodatak u djelu Zadul Ma'an, ma'juti mispravno da ovaj dodatak nije vjerodostojen. Nači vjerodostojno onako što smo spomenuli. الله رب هذه دعوه تامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت ناتشي بس انك لا بس انك لا تخلف الميعاد ناتشي اوويه ياشا ناتشي اوويه ناتشي بريدنوس اوويه بريدنوس اوويه Uh, spomenju samo što je uh, Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi subhanahu wa su ta'ala zadel ma'ad nek čeda korisno koristan, uh, koristan govori inshallah da naučimo uh, od toga znači sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu wassalam uh, kakva je bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam kada se uči ezan kad čovjek koji sluša ezan kakva je praksa znači da se šta se čini kada se sluša ezan Naci prvo smo rekali, znači govorili smo o propisu Ezana. Je l tako? Znači govorili smo o vrijednosti Ezana, znači da kolika je vrijednost mezina, da će to danas u njen dan biti ljudi najdužih. Je tako? Bratova. Rekli smo da se uči Ezan fino. Je tako malo duže nego i kamet. Vodi se račun autome da se ne znači ne prave greške. Znači kao što ljudi prave greške, znači koji ne poznaju, znači mali ljudi hoće خير moju problem što najko izna što ga me na napomeni pa na primjer ima ljudi govore Allahu ekber Allahu ekber čikaju mjesto ekber agbar znači da lao znači akbar, može znači što najko je prašlja znači od od riječi prašina ekber znači Allah je najvić znači da može se reći Allahu ekber Allahu ekber da se može reći Allahu ekber Allahu ekber moju vejs pravende se kaže sadmo znači za tine se zgovara znači prvi no hayya ala salat hayya ala al falah znači da osoba ko čita zna izgovarati harfove takođe Naci da stavi ruke u oba dva, da stavi prste oba dva uha. Nastavi, znači u oba dva, oba dva, oba dva uha. Jer ja ako smo da se okreće, znači desno, znači, da se okreće lijevo, Štim što smo spomenuli, al tako znači učitelji savremeni da kažu ako čovjek uči na mikrofon, znači da nema potrebe, da nema potrebe zati. Dobro. E, također je znači igreška, Znači normalna igreška e, da ljudi tokom ezana pričaju da ne kažem da kuceju na telefon, da se dopsiva i tako delje, zato što se gubi, zato što se satim gubi više sunneta. Koji su sunneti kada se uči ezan? Znači sunneti kada se uči ezan, da osoba sluša ezan i da ponavlja za mujezim. Znači to je prvi sunnet. Znači da ponavljaš znači ono što kaže ono što akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ešhedu el la ilaha illa Allah, ešhedu el la ilaha. اشهد ان محمد يعني دبوناولاش اوсим kada dođe do riječi hajja ala salat znači tada kažeš la havla wala kuvvata illa billah hajja ala al-falah la havla wala kuvvata illa billah znači ponavljaj sve riječi osim hajja ala salat tada kažeš šta la havla wala kuvvata وان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا تشوفه اذا بي له جماعه مسلم وصوم صحيح ماذا هو ده نتشد ماذا كاجم رضيت بالله ربا ده سي كاجا نكونيزانا الا عندما ميزين كاجا اشهد ان لا اله الا الله دايتي الله رضيت Vjerujte im dosta ulama i kaže znači da se prouči znači jedan broj ulama i kaže da se uči oko ezana i to mišljenje Usaymina bin Baza i tako dalje. Vjerujte im dosta ulama također kaže da se uči nakon ezana. Nakon što se prouči ezan, da kažeš: "Ešhedu an la ilaha la shareeka la anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu radiyallahu anhu bil islam din wa Muhammeden sallallahu alayhi wa sallam nabiyya." I kaže se hadis hadisu Muslimu ko to, "Gufira lahu dzunbuhu." Bićemo oprošten njegov grih. Bićemo oprošten grih, to jest bit oprošteni, bit ćemo oprošteni grije si. Zatim također je od sunnata da se nekone zana prouči salavat. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da čovjek kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa alali Muhammedin tako da je naravno više vrsta znači, načina učenja salavata. Zatim poslije toga da se prouče ovada ova koju smo spomenuli, i znači ona je uzrok znači ona je uzrok Znači da čovjek zasluži da čovjek zasluži da čovjek zaslouži šefa'at. I pije stvar da posle toga, toga proučiš neku dovu za sebe. Znači ako želiš nešto da proučiš za sebe, da to, da to proučiš. Jer se kaže, fa idan taheite, znači kao što je došlo, uh, kao što je došlo uh, di isobu uh, Davuda, fa idan taheite i kaže kada završiš feseltu'ta. Znači pitaj biće ti dato. Znači traži u puti dovu biće ti dato. Znači ibn, ibn Qayyim. Rahmetullahi alayhu, svon djel al uzad ul-ma'ad, spomni ovi pet stvari, da su sunnet Allahovog posanika, da su od prakse, od upute, Allahovog posanika sallallahu alayhu wa sallama bil, znači da se uče nakon, da se uče nakone za nas. Znači ponavi mojšinnom, znači da se za moj znači šta ponavlja. Zatim kada se završi sajizanom, da se kaže, uh, ašhedu a la ilaha illa Allah, wa ašhedu al Muhammadu rasul, radijetu wa Muhammed sallallahu alayhi wa sallam nabiya da proučiš salavat da proučiš dov Allahumma rabb hadhi da'wati tama was salati al-qa'imah itakojer znači da proučiš neku dov znači za sebe znači za neku dov za sebe ako ako je li onaj znači za koju za koju imaš potrebu znači ovo je sunnet Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi alayhi wa sallam sljedeće poglavlje jeste o preduslovima za I sovjen smo, znači završili poglavlje, poglavlje o poglavlju Ezanu. Znači ja bi samo na kraju draga braće, znači iskoristio pet priliku, znači eh, da vam kažem da skrenem pažnju jer vidi imaš znači alhamda, vidim povečuo se broj, znači braćina on drsu blog al-Maram. O stvari kada čovjek kod vas ima priliku da uči arapski jezik i da nauči i znači da vas bude što više koji će izać odavde i naučiti arapski jezik i slušati predavanje od uleme, od šehova. Znači uvijek će, uvijek će primijeti, primijeti da učenjaci kada komentarišu djela, kada tumače djela, znači da skoro često svako malo spominju i govore o važnosti načina prenošenja tog znanja. Znači načina prenošenja znanja i koliko je mudrost i blagost i lijepo lijep obhođenje prema ljudima potrebno da bi to znanje došlo do ljudi da bi to znanje došlo do ljudi. Mađutim, ako si prema nekom na osnovi grub i osr, kako će ta neka osoba od tebe nešto prihvatiti? Teško da će prihvatiti. Znaci, neka nekad ljudi u međusobnom odnosu kažu, "Ma ne bi otoga uzone što da mi za, za lijeka da mi treba." Zašto? Zato što je pogriješio prema njemu. Kaže, pa makar za lijeka da mi treba. Pa kako će da prihvatiti nešto što mijenja njegov život u osnovi? Kako će prihvatiti? Međutim, može prihvatiti ako znači, se lijepo i blago odnosiš i obhodiš, obhodiš sa gudba. Vjerujte mi. Znači, mi danas, hvala Allahu Đerlašanu, živimo, proživljavamo, dio smo. Znači, ovo, da kažem, buđenje gdje mašla vidimo najlazimo na predavanja znači otvoriš Facebook vidiš emetuje se uživo ovo predavanje ovo predavanje hvala Allahu gdje na šanu skoro svakei kasabi danas imaš predavanja međutim upotrebi smo da radimo potom zanje upotrebi smo da sprovedemo to zanje upotrebi smo da prenosimo to zanje pogledajte ashab Allahovog poslanika alejselatu vesselam a čini bi znani duči i biti nekoliko dana kod Allahovog poslanika Nisu svi ashabi koji su bili ashabi bili godinama uz Allahovog poslanika. Bili oni koji su bili 20 dana, ko što, ko što konkretno u ovom slučaju spominje Malik i bin Hoveric. I ono što bi videli, ono što bi naučili, vratili bi se i to prenosili svojima. Mađuti prvo kome bi prenosili bile bi njihove porodice. I zato ne nemoj mijenjati. Ljudi danas hoće da promijeni promijen ono što teško mogu promijeniti. To je hoće da promijene... Dunjalu kako izgleda, scenu, političku scenu, kako ćeš, ti danas hoćeš u, da ulaziš u, ulaziš u političke analize da mijenjaš, međutim ono što možeš da mijenjaš ti ne mijenjaš, ono što možeš promijeniti je da možeš mijeniti svoju porucu. Znači mijenjaj svoj porucu. Znači oni koji su tu, znači odgajanje djece nije lahka stvar. Odgajanje svoji, znači da pozivaš roditelje, znači kakva je... Ne, ne znam kako da ne zovem, znači, ne znam koje bi uh, ime u upotrijebio da ne budem gru. Hoćeš tamo nekog me sa nekim aman zaman izlaziš na kafu da ga davetiš, da mu pričaš, a babi i majke ništa o Islamu ne govoriš. Znači nema sa njima da ni odvedeš na kafu, da ne kažeš na večoru, da im govoriš aman zaman, ti odšao sa nekim neđe je to na neko fino mjesto da ti njega davetiš. A vamo babo i majke znači ne ti znaju za Allah, ne znaju za poslanika. Znači kako je to apsurd? I za to vas nagrađuje, znači gledajte znači, da ove stvari poredamo. Znači ovo je znanje koje učimo, da ga sprovedemo, znači da se okitimo znanjem. Znači onaj koji ide na predavanje da se zna njegovo ponašanje. Znači nije sabur. Znači nije sabur da budeš sabur, da budeš lijep prema nekome koji je prema tebi lijep. Znači sabur je da budeš lijep prema nekome koji je prema tebi osnov. Jer spomenuti sad da ne spomnimo odje hadis koji nas sahu Allahom Allahu pobesani ku alejs salatu selam kad Jesti muhamed isti onaj koji kaže da se ja sam kaže ja sam muhamed kad je koji je poslo onaj pa spominje koji je stvorio koji ovo koji kojem se ljudi obraćaju kada kada izadese i zade kada izadese ovo pa kaže pa šta misliš oporuk u vasit kaže ostavljam te laete subbu ahadan kaže da nikoga ne grdiš Da nikoga ne grdiš. Da nikome, šta, znači u arapskom jeziku, la te subbu, znači progledaju se bukvalno da ne, da ne psuješ. Međutim, ne da ne psuješ što je psovanje u našem jeziku. Ne nego da ne psuješ u smislu da ne grdiš. Nemoj grditi ljude. Znači jedno je reći svoje mišlje, jedno je pozivati, jedno je ukazivati na dalazi. Drugo je da grdiš nekoga. Znači, znači dolazi, kaže Allah poslanik, la te subbu, da nikoga ne grdiš. I zato vam kaže oni koji dolaze na predavanje, Oni moraju biti prepoznatljivi od drugih ljudi. je biti prepoznatljivi po svom ponašanju kada su među ljudima. I zato isto učenjaci kada govore onima koji uče Kur'an, koji su havzi Kur'ana ili koji su krenuli tim putom. Oni su prepoznatljivi, prepoznaju se, pa sam s nabrajati. Kaže, po, po noćima dok ljudi ljud, ljud spavaju, oni klanjaju, dok ljudi eh, eh, po, on, oni poste po ovome, po blagosti, po ovome. Po, Pa nabraju. Znači onaj koji ide putem znanja, on mora, biti, on mora biti prepoznatan. I zato ova stvar treba da provlada. Kod nas je trend postao da ako idemo na predavanja, da to znači da ružimo druge, ovi su ovaki, ovi su onaki itd. Znači to je, to je pogrešna slika se stvorila o predavanjima i dolas, dolasimo na predavanje. Načijo ako se na predavanje znači da govorim ova vaki, znači da raspravljam znači da uvijek na nekog ukazujem i tako dalje. A kako ti je to ponašanje ponašanje tisto otine kog nečej jahlasa u ulici. A čiti došo na predavanje, na nekoliko predavanja došo, alao prašta svakome dojuče bio vaki naki i neki tamo reko nešto što ne odgovara tvojem mišljenju i kaže ovaj kaže nije još čorbe se na ovaj nije još ovo, ovaj niš, ovo i tako dalje. Znači, to je postalo sada neki trend oni koji idu, da kažemo, ili jednog broja ljudi koji idu na predavanje. Ona je koji ide na predavanje o lahoj robove. Znači, on prvo sebe popravlja, popravlja svoju porodcu. To njegovo ponašanje se vidi, njegovo blago se vidi. Vidi se nur na njegovom licu. Znači, gledajte da ovo znanje, znači da teše naše duše. Gledajte da kada se obraćamo da se obraćamo sebi prije nego što se obraćamo drugima. I zato na primjerak ste vidjeli, znači koliko mene to sam ovako dojimim, se ovako dojmi mi se, jamisi kad kad čitaš nekad poeziju pa kad vidiš neka objavim u zadnje vrijeme ono spomnio sam ona je poezija Hafza Šerazija. Ona je opet vidl na, na Facebooku Hafza Šerazija zašto ga zašto ga spominjem? Da znači, će jedan od razloga zato što ljudi zato što Šija dosta dosta onjem upišu. izdaju izdaje njegove knjige o njemu i njegove divani i tako dalje. Među tim hafs nije bio šija. On je bio اهل السنه, znači bio šafijski ulema, bio bio hafs Kur'an, čak kiraete, poznavao kiraete i tako dalje. Među tim ne kažemo nekim sad njegovim stihovima. Među tim šija dosta hoće da kažemo ovde sada šije svojata ju, ono što nije njihov, čovjek koga nikakve veze nimo sa šijom Da Jer inače, Širaz, to je dio Iran, je nekad bio sjedište šafijskih učenjaka. Učenjaka Šafije. Zato je muhezeb komentar od Nevevija, znači Nevevi Međmuje napisao komentar na muhezeb od Širazija. Znači ne ovog Širazija pjesnika, nego drugog. Znači, Širazija je bio sjedište šafijskih šafijski pravnika. I koliko puta se, na primjer, tamo oni stojima hafiz obraćava sebi. O hafiza, ako hoćeš da budeš taki taki, ući dovu ovu prije sabaha, posle sabaha, jutarnji, zikrivačen, Znači, to me nekad fascina hoći da kažem, isto ga se koristimo, čovjek nekad treba prvo o sebi da kaže. Govori sebi o vrijednosti noćnog namaza. Govori sebi o vrijednosti utajnjeg jezika. Govori sebi o vrijednosti samora. Bola malo, znači, rasteretimo se drugim ljudima. Trebamo, trebamo pozivati. Znači, o tome niko ne govori. O tome to naglašavamo. a mojete u samo tome da čovjek zapostavi sebe. I da ova predavanja dobiju neki drugi, da kažemo, neki drugi, izgled i neki drugi trend nego što je to odraženo. Znači, ko imao priliku da prisustuje predavanjima, da sluša predavanja, znači velike olome, znači vidio je znači, šta je cilj i glavna stvar ti predavanje. Da ne kažem da drugom tražiš na najljepši način, na najljepši način opravdanje za ono što je rekao. Znači, ko, ko, ko zna da znate arapski jezik poslo bi vam sajate i sajate rasprava šeha Albanije gdje šeha Albanije raspravlja i gdje brani onoga sa kim se ne slaže, ali kaže nije mislio to što ti misliš da je mislio. Kaže nađemo opravdanje, nađemo da je tu mislio drugu. Znači što je za ne povjerovat? Znači nemoj reći da je, a mi, mi danas mislimo. Znači, znači da neko ko žela, ko neko želi, ko pozna arabski, nek mi se obrati slobodno. Znači, ne Šehabani raspravlja znači brani može svog nešto mišljenika kaže ne ne nije to mislim pa jes nije to misle gdje kaže da mi gdje mi pa ja kaže ti misle da mi njegove riječi on rekao da je tako misli i tako dalje i tako dalje Allah vas nagradi mislim da ste razumeli samo vi što želim da kaže da prije svega uputim savet vama pre da uputim savet prije svega sebi pa onda da uputim savet vama Allah vas nagradi sallallahu alej Muhammed